חכם מימון מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מ... שלום לך חכם מימון ראש וראשון לכל רופאי ירושלים עיר הקודש אמן. ברוך הבא. שלום. ידידי כאח לי, מה שם כבודו? בוחצ'בסקי. אין דבר. <laughs> מצוות? על יד. <laughs> פתח תקווה. אם באת עד פה קח כיסא ושתי. כמה עולה הכיסא היום? לירה רבע שעה. לא צריך ושתי. <laughs> מי זאת הוושטי הזאת? זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים, וושטי. תשתה קפה? בכמה הקפה? שמונים גרוש. נשתה בפתח תקווה. לפי רצון כבודו. מים אין. במה העניין? חכממו, כמה עולה הביקור בימים אלו? עד השמיעה, שני לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב. הכאב גדול. גם המחיר. יש בידי כבודו מזומנים? ברוך השם. אז ישימנה הפיקס בכיס מכנסיי למה שלא ירגיש? יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים. לפי רצון כבודו. גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש. כאשר אבדנו, אבדנו. אמן. תריח מעט טבק. תודה רבה, אדוני, כבר אירחתי. טוב, תתעטש. וכמה התעטשות. און דה אב. אצלי האף, בקלקול. באת בעניין האף. חס ושלום. בינו לבינה. גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו? מקולקל טוטאל. אבל נרד לעניין. חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי. דוד מצד אב, אין? מצד בלתי ידוע. זה העניין פתח תקוואי פנימי. ואיפה הוא? הוא פה. מה יש לו? חולה. איזה חולי? חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות. מחלת העליזות? הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה. וככה הוא מהלידה? לא, הוא יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה, לא עושים עליו שום רושם. שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא, הוא עושה רושם על החיים. יש שיטפון, הוא עליז, יש פיחות, הוא מאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועב מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק, בן שושני הבכי. זה משפט מאחוזי מאוד. חוח צחוק, ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי? מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבעיים אמרנו לעצמנו מוכרח להיות בן אדם רציני לא עזר לא עזר תתאר בלבך חכם מימון תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים עלובי החיים כן אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב זה בעיה, בעיה נראה לך שניתן לו עשרים, שלושים מלקות לחות עם שוט יבט? לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פיתה, מרו מלקות לחות ויבשות ולא עזר כלום. מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס? גם לא. לא, לא, לא, לא נראה לי ענן חכמי מוניה, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והפתחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזרת לא. נראה לך שניתן לו את ושני? את ושני. היא תכניס בו עצבות עד שימון. חכמי הבן אדם הוא מחותן אז מה נעשה? קודם כל תיקח שני לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין ותוסיף עוד שבע בגלל שהעניין מסובך לא חכם אימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל פחות שאני עצוב מהיסוד גם אני עצוב פוחצ'בסקי עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ פוחצ'בסקי ומה זה שבע לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מיעב ישירו בכי אבל לא צריך הרבה חכמים, הוא תעשה אותו עצוב בין עניינים. אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים. יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל. איך אני דוד שלו אם אני מימון והוא פוחד של... בסדר, בפתח תקווה הכל עובר. טוב, תשימו עוד שני לירות בשביל הקרבה הפתאומית. ותכניסו אותו פה תכף ומייד, נראה אותו עלינו. אבל לא בכוח. אתה דוד שלו או אני דוד שלו? אתה דוד שלו. תביא אותו פה, לא חשוב הכסף. יפה יומח שמו. אלגנט. בן פורה פוחצ'בסקי. שמחת המשפחה. דומה לגיני. מה שלומך נעש? וואלה ברוך השם יום יום דוד. איך המצב רוח? תראה לפי הבקבוק. איך הראש? תראה לפי האוזניים. ברוך השם כל אוזן סיר תראה לי את היד. של מה היד? זה בשביל לראות את שבילי החיים בקו. יאללה, יד, דוד? יד שנייה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. מה ראית? ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי. איזה אסון? אשתך תעזוב אותך תוך שישה חודשים באופן פטאלי. דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך שלושה חודשים. עליז. עוד אסון נורא ראיתי. מה ראית? ביתך ייחרב עליך. זה שיחרב, אבל את לא שלי. גם כן, אני לא ארבה בבית. והרי אסון שהגיע זה עתה. נחלן. הפועל פתח יידרדרו לליגה בית. יידרדרו, אני מכבי! גם כן מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה בי. לאותו מקום. הם לא יכולים להידרדר לליגה למה? הם בליגה אמרתי לך בלתי עציב. תראה לי את הלשון. בשביל את הלשון? זה תכסיס הודי. הודי, תראה לי. תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון? אורגינל, אורגינל. ראיתי. מה? ראיתי בית חרושת ענקי לסרדינים. של מי? שלך, חמור. לא. אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים טוב. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, הרבה נכסים, הרבה דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד. אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון? הוא אין לו קיוסק. אמרתי שיש, שיהיה. יאללה, אבל איך אני לי כזו? איך יהיה לי קיוסק? גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה. אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אסטלציה. יא אתה! יבחוש בן שלולי, מקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הבוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא. חכם מימון אתה התחרפנת. מספר נעלי חמאל. אני אין לי נעליים. הוא ילבשה בחליפות זמש. זמש אביך. הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו. אני לא רוצה חצי פתח תקווה אני לא בבקשה עצוב 200 פונק בשביל הטיפול. נו 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.